jeg har været i Baltimore, altså cirka en time nord for Washington, fordi den her bro Francis Scott Keybridge, den jo kollapsede her forleden. Og jeg kørte selvfølgelig op for at se på skaderne ved, den her, ved det her kollapse, som jo indtil videre har kostet en person livet og øh, hvor der stadigvæk er savnet. Det var fuldstændig vanvittige billeder, man så af den bro der. Altså, det er, altså en, det er simpelthen en bro, der styrter sammen i USA, men altså bare billederne gør den her løbet verden rundt. Ja. ja, og vi stod jo også, altså det var meget svært for mig egentlig at komme øh, tæt på, fordi det siger jo sig selv, myndighederne afspærer jo øh, øh, store dele af, af de indfaldsveje, der er til den bro. Så da det endelig lykkedes mig at komme hele vejen rundt om byen og om. Øh, hvor jeg så fandt et sted, hvor man kunne øh, øh, se det. Øh, der stod folk jo også og kiggede på den. Øh, jamen, altså, de kunne så ikke forstå, hvad det var, de stod og så, og så på. Altså, det lignede senere fra en katastrofefilm, og mange af de arbejdere, jeg talte med foran den Amazon-fabrik, øh, jeg stod foran, øh, de troede jo øh, nærmest ikke deres egne øjne. Og der opstod også en form for altså, panik. Ikke? Lige pludselig var der en, der så øh, noget ude i vandet, alle folk begyndte at råbe, fordi at det første, man tænker, det er, at det er en person, der ligger derude. Øh, hvor politiet så kom hen og beroligede øh, dem, der stod der med, at nej, det var det ikke. Det var bare drivtømmer. Ja, så var der oven et mask-skib, der sejlede ind i broen, som i øvrigt jo, altså jeg, jeg selv, har kørt over flere gange, fordi det er jo sådan på hovedfærdsåren mellem Washington D.C. og New York, den her bro øh, lå, så det var altså virkelig mærkeligt at se den styrte i, i vandet i, i går morges. Det er 2024. Året, hvor der er præsidentvalg i USA på banske, vil vi gerne fortælle nogle andre historier om det valg, end du får alle andre steder. Og derfor har jeg åbnet en amerikansk saloon, Tom's Saloon. Her i saloonen ved forskellige gæster, som du kender fra Bergenske, gennem hele året skære igen alt støj og spænde omkring det amerikanske præsidentvalg. Og der er nok at skære i. Jeg hedder Tom Jensen, jeg er chefredaktør på Bernske, og jeg er bartender også her i saloonen. Velkommen til Toms Saloon. Donald Trump fører stadig i meningsmålingerne over Joe Biden her godt syv måneder før præsidentvalget. Men noget tyder på, at forskellen mellem de to bliver indsnævret lidt. Ja, der har da været nogle målinger, som har vist en lille føring til Joe Biden. Donald Trump er dog stadig foran i de afgørende svingstater. Man skulle vinde for at få tildelt tilstrækkeligt af de valgmænd, der bestemmer, hvem der bliver USA's præsident. Så i dag skal vi snakke om, hvad der taler for, at Donald Trump igen kan blive USA's præsident og hvad der trods føringerne i målingerne taler imod. Og der kommer jeg til at kaste nogle forskellige punkter i hovedet på dig, Jakob Heinel Jensen, som er sologæsten her i påskudgaven af Tom's Saloon. Velkommen til dig, Jakob. Tak skal du have, Tom. Jeg flyver faktisk til Danmark her i aften og holder Så Det her er min sidste arbejdsdag inden påske her i USA. Amerikanerne holder påske på sådan en lidt mere hvad skal man sige, afdæmpet måde, Det er jo sådan set kun langfredag, og så, og, så, og, så, og så søndag påsken, som er helligdag, Vi får ikke så mange herover, som, som vi gør derhjemme. Det var noget, vi ville være noget, Mette Frederiksen ville kunne, kunne lide. <laughs> øhm, men først skal vi lige runde, hvad der er sket i USA i den her uge, Jakob, Og det er faktisk ikke så lidt særligt. Ikke omkring Donald Trump. Fordi, ja, altså... Det kom frem jo forleden, at Donald Trump i den her civile retssag omkring hans, øh, hans værdiansættelse af sine virksomheder i New York jo øh, er kommet en lille smule af krogen. Lad os lige prøve at høre. Former president Donald Trumps legal battles today in New York City and just now a New York appeals court has agreed to slash the amount of the bond that Donald Trump must post to cover a 454 million civil fraud, suit, fraud verdict, while he appeals it. So we're going to go from 454 to 175 million. Ja, det var Fox News, vi hørte her. Man kunne næsten høre glæden i verdens stemme. Jakob, hvad var det, Hvad var det, der skete? Jamen, der skete jo det sådan set ret overraskende, som at, at en appeldomstol valgte at nedsætte det her store beløb, som Donald Trump skulle betale i kaution altså fra næsten en halv milliard dollars, som jo er et fuldstændig eksorbitant beløb, og så ned til de mere tålelige hvis man er så velhavende som ex-præsidenten 175 millioner dollars. Og det var sådan set en ret overraskende beslutning. Og den blev også præsenteret sådan i de amerikanske medier. Der var mange, der gissede om, hvad er Trumps næste move? Er det game over for ham i forhold til hans forretninger, at han er han nødt til at sælge nogle af sine ikoniske ejendomme i New York, som jo er nogle af dem, der har i virkeligheden gjort ham så kendt, som han også er. Og der var også snak om, at han var nødt til at klære sig selv ved bankerot, altså simpelthen gå konkurs på grund af den her meget, meget høje, det her meget, meget høje beløb, han skulle, han skulle finde. Men altså, der gjorde Trump jo lidt det, som vi har set før, også i hvert fald i staten i New York. Altså, han blev reddet på målstregen simpelthen af den her appeldomstol. Nu har han så 10 dage, eller det vil sige 10 dage fra i mandags, til at finde de 175 millioner dollars, og det burde ikke være noget problem for Donald Trump. De penge har han sådan set, og hvis han ikke havde dem, ja, så får han jo også lidt hjælp i forhold til, hvad hedder det, i forhold til hans sociale medier. Truth, som jo altså øh, kom på børsen forleden. Ja, fordi øh, altså, ja, man, man havde næsten fornemmelsen af, at, at sådan det, hele, hele det demokratiske og venstreorienterede USA havde siddet og ventet på den her mand, fordi det var her, han kunne komme ned med ja. nakken, og så skete der ikke alene det, at, øh, at hans forpligtelser i forhold til at betale i den der sag jo blev meget mindre, men der skete også det med, med Truth Social, at de øh, gjorde sig klar til at gå på børsen, Øh, og øh, hvad betyder det, Jacob? Jamen, det betyder jo i virkeligheden, at Donald Trump han ryger tilbage ind på listen over de 500 rigeste personer. Hvorfor, hvorfor, det? hvorfor gør han det? Jamen, det er simpelthen fordi, at, at, at, at værdien af at truth er så, er så ganske høj, at han kan tilføje flere milliarder til sin formue. Men man skal bare lige huske at tage det forbehold at det ikke er penge, han kan realisere lige nu. Sådan fungerer det ikke. Han skal vente et halvt år. Men det er altså en økonomisk meget, meget, en økonomisk, meget, meget, meget god uge for Donald Trump i sidste uge, hvis ikke en af de bedste i hans karriere i virkeligheden. Så, så på den økonomiske front simpelthen en uge til UG for Trump. Men så, så skete der også noget andet. Lad os lige høre. Let's turn to that other story that's been developing in the last couple of hours because Donald Trump has been told he will face a criminal trial next month over hush money he's said to have paid to an adult film star. It means the Republican presidential candidate could either be convicted or cleared before the November election. The date uh, all ensures that uh, Mr. Trump will become the first ever former American president to go on trial for criminal charges. Ja, som man måske kunne høre på, øh, på tonen her. Så var det et indslag fra BBC. Øh, Jakob. Ja, og det er, faktisk, det er jo faktisk lidt sjovt, at du siger det på den måde der. Hvad øh, hedder øh, det, Tom? nu har jeg lige været kaldt Trump, det skal jeg ikke. Nej, hvad, altså, hvad er det? trods alt. Trods alt. Ja, trods alt. Men nej, men det er bare interessant, synes jeg, du tager det klip med, fordi den her værd præsenterer jo egentlig nyheden på sådan en nogenlunde nøgteren måde. Og, og jeg må bare sige, at den sidste uge, der har mediebilledet i USA jo virkelig vist sig fra den der meget polariserede side, ikke? Hvor at, at netop øh, øh, Fox News og CNN, de har lidt øh, kæmpet på de her to forskellige fronter. og Fox News har jublet over den her, øh, her kautionsnedsættelse øh, til Trump, øh, hvor at CNN virkelig er gået all in øh, på den anden historie netop, at, at Trump han skal i retten øh, her i midten af april i sagen om i Daniels. Altså, der er bare sådan en virkelig markant toneforskel øh, i, i, i de konservative og de liberale medier hår. Og den her sag om i Daniels, vi har jo været igen med alle sagerne her i en tidligere udgave af, af, af salonen. Øh, der er jo mange, der mener, at det, det måske er den tyndeste af, af de der ja. fire sager, der kører mod Tom. Men derfor kan den måske alligevel blive sådan lidt en smule træls for ham at have ja, kørende. Ja, det er den jo, fordi den også er pinlig uh, for Trump. Fordi det, det er jo klart, at, at selvom Trump ikke har slået sig op på at, at sidde på nogen særlig moralsk hest i forhold til, uh, uh, i, i til uh, uh, skilsmisser og uh, sådan et kulørt privatliv, jamen så er det jo ikke sjovt for ham at skulle uh, trækkes igennem vidneudetsavn fra, fra uh, hverken uh, Stormy Daniels eller uh, hans tidligere fikser, uh, Michael Cohen, som jo er blevet en af hans ærkefjender. Det kommer vi jo til, nu at se her i, i, i midten af april måned. Der er ingen øh, vej tilbage, den sag starter. Men du er fuldstændig ret tom. Det er det, øh, folk betragter som den svageste øh, sag mod Donald Trump. Og det er jo selvfølgelig lidt underligt at tale om. En tidligere præsident har aldrig nogensinde stået over for en straffesag øh, øh, før. Men det er jo fordi, den er en ud af fire. Og de tre andre straffesager er bare meget, meget tunge. Forsøget på at omstyre det. det amerikanske demokrati angrebet på kongressen Sagen om de klassificerede dokumenter fra mar a og forsøget på at omstøde valgresultater fra staten Georgia. De tre sager er bare tungere, og derfor er der jo mange der synes, at det er en lille smule, i hvert fald af Trumps øh, fjender, at det er en lille smule ærgerligt, at, øh, at, øh, at man starter med den svageste sag. Og man skal også huske, at lige præcis i den her sag mod Stormy Daniels, der er der altså ikke meget, der tyder på, at selvom Trump skulle blive dømt, at han får øh, en fængselsstraf øh, for sagen. Så det er ikke nødvendigvis den sag, der får for Trump øh, til at komme ind og bure inden præsidentvalget, men det kan blive en ensen godt, pinlig affære for ham at ja, blive trukket igen. og der er, og der, ja. og der er jo også noget, der tyder på, at vælgerne jo faktisk, i virkeligheden ikke lader, lader sig påvirke øh, synderligt meget af den her sag, om i Daniels måske af samme grund. Der har jo været øh, meget forskellige målinger der viser både det ene og det andet i forhold til, vil Trumps vælgere forlade ham, hvis han rent faktisk bliver en dømt kriminel uh, i en af de her sager. Og jeg vil våge den påstand, at det tror jeg simpelthen, uh, jeg tror ikke, at det får en særlig stor politisk konsekvens for ham, uanset hvad udfaldet af sagen mod Stormy Daniels uh, bliver. Det er klart, hvis vi, hvis vi stod i en situation, hvor alle fire sager kom til at køre uh, i år, uh, og inden uh, præsidentvalget så tror jeg, at de kunne have en, en, en, en negativ effekt for præsidenten, fordi der simpelthen vil være mange moderate vælgere, der vil tænke, at det her det er simpelthen for galt. Godt, og det bygger jo så en, en smuk bro. Altså den her øh, sådan reportage fra en uge i Donald Trumps liv, som jo har været et om hejhus ligesom det plejer at være, det, det er ikke nogen politisk vurdering, det er sådan en meget nøgtern vurdering. Altså, øh, øh, over til det, der er, der er vores ærne øh, i den her udgave af, af Salonen. og det er at kigge på, hvad taler egentlig for, at Donald Trump bliver præsident igen? Hvad taler I mod? Det kommer til at foregå på den måde, at jeg, jeg slynger sådan nogle, nogle emner i hovedet på dig, Jacob. Og så snakker vi lidt om, om det er rigtigt, at det taler for eller imod, at Trump bliver præsident igen. Og vi starter med alt det, der taler, taler for, at han faktisk bliver præsident en gang til. Og til at starte det, så skal vi lige høre et, et nyhedsklip for et par uger siden øh, om, øh, om sådan Joe Bidens mentale tilstand. How bad have polls gotten for Joe Biden? Well, according to New Reporting, he is angry to the point of shouting and swearing at aides during a January meeting about low poll numbers in Michigan and Georgia. This is according to a lawmaker who told this to NBC News on condition of anonymity. So NBC reported yesterday that Biden was seething after being told that states he narrowly won in 2020 are slipping out of his graphs due to his handling of the crisis in Gaza. Ja, det er måske allerede en lille bitte smule uaktuelt, det her indslag, som Joe Biden jo, som vi lige startede med at, at slå fast og rykkede, en lille smule tættere på. Men, men, men hejnel. det er stadig rigtigt, og det taler for, at Trump bliver præsident, at han jo stadig fører stort i de der svingstater, man skal vinde for at blive præsident. Er det ikke rigtigt? Jo, og, og, og, og der må man bare sige, at altså jeg tror, den, den største så den opvågning for demokraterne kom altså allerede i efteråret i hvor det stod klart i en meget, meget stor uh, uh, Sienna-New uh, York-transmåling, viste, at Trump var foran i alle de her svingestater, i nogle af dem, uh, på en meget, meget, meget komfortabel måde. Jeg tror på et tidspunkt i en måling, at han var 10% foran i for eksempel Michigan, som, som Biden jo skal vinde. Men det er ændret sig en lille smule siden, og i nogle af de allernyeste tal, jamen der er Biden faktisk foran med 1% i staten Wisconsin, der er løbet i Pennsylvania, Michigan, og så rykker Biden altså også tættere på Trump i Nevada. Nevada er en stat, som, som demokraterne har vundet siden Obama-æren, der er ikke nogen, der har vundet der er ikke nogen republikaner, der har vundet dem siden George Bush i 2004, men i Georgia og Arizona, der har Trump altså stadigvæk et komfortabelt forspring, så man skal virkelig passe på med at få de her målinger til, og sådan øh, altså, de, man kan sige, de, Biden har på en måde sat, øh, sat en prop i øh, for nu men det betyder altså ikke, at Trump han ikke stadigvæk står stærkt i de her svingstater. Prøv lige, prøv, lige prøv lige for vores lytter, Jacob, lige at bare lige slå fast sådan helt fundamentalt, hvorfor de her er så vigtige. Fordi man kan godt vinde det amerikanske præsidentvalg på antallet af stemmer i hele USA, og så, så kan man godt tabe alligevel, ligesom Hillary Clinton gjorde i 2016. Hvad, hvad er det, der er med de her svingstater og det amerikanske valgsystem? Ja, men det er jo sådan, at uh, fuldstændig rigtig tom, selvom du får de fleste stemmer, så vil du ikke være sikker på at, at blive præsident. Det er fordi, der er noget, der hedder valgmandskollegiet. Og, uh, og det er, at de her valgmænd, som er ude i staterne, den stat, der har flest valgmænd, er for eksempel Kalifornien, og så er de så allokeret rundt uh, i USA... Og winner takes all, kan man sige. Det vil sige, det betyder, at du skal kunne tælle til 270 man Du skal kunne vinde flest stater, og det er altså det, der udløser nøglerne til det hvide hus, og ikke hvem, der har fået flest stemmer. Der er jo mange, der vil sige, er det ikke lidt underligt i demokrati, at øh, altså, hvis vi stod i en situation, hvor antallet af stemmer, øh, den, der fik flest stemmer, faktisk var afgørende, jamen, så havde Hillary Clinton været præsident i 2016. Øh, men så kan man blive ved. Men jeg har altid været den overbevisning, og det står selvfølgelig for at egen regning, at valgmandskollegiet faktisk også har en fordel, fordi man kan jo sige sig selv, hvis du ikke havde valgmandskollegiet, hvor ville præsidentkandidaterne satse alt på kampagnerne, det ville gøre i New York, Los Angeles... Miami, Houston, Chicago, kun i de store byer, fordi at det var selvfølgelig der, der var flest stemmer at hente. Og ved at opretholde valgmandssystemet, kollegiet, jamen så giver man også en stemme til de mere øde områder i USA. Det er jo derfor, vi alle sammen taler, og hele det journalistiske korps tager til Iowa i starten af januar, og så videre, og så videre. Så jeg tror, at valgmandskollegiet også på en måde er vigtig for sammenhængskraften i USA, som så. i forvejen er ret presset. Så det, det der system giver på en måde sådan udkants USA en, en, en, en fordel, men vi, vi kan altså godt ende i den situation i november, at, at Biden sådan set får flere stemmer, Trump bliver præsident ja. igen. Og, det, at det, det, og det, det er bestemt ikke et usandsynligt uh, scenarie, fordi at, altså, vi har jo simpelthen set, at demokraterne få fået øh, øh, flest stemmer øh, i mange, mange år. Øh, øh, jeg tror ikke, nu skal jeg, jeg er faktisk næsten sikker på, det, jeg siger nu, men dog ikke helt, men jeg mener, at Bush var den sidste i 2004, den sidste republikaner, der rent faktisk øh, gjorde det og valgt uh, the popular vote, altså flere stemmer i uh, landet. Og så også valgmandskollegiet blev så amerikanernes præsident fra 4 til 8. Godt, så det er en pind, vi kan ligesom sætte uh, flueben ved. Det er nok noget, der taler lidt for, at det kan blive Trump. Så er der noget andet, vi har snakket om tidligere, uh, Jacob, uh, her i salonen, nemlig at det jo faktisk er lykkedes for Trump at samle en helt usædvanlig koalition. Nemlig en masse, man kan sige, arbejdervælgere, som traditionelt har stemt uh, demokratisk, Øh, og nogle, nogle, i hvert fald stor del af de sådan traditionelt øh, meget øh, konservative, måske endda religiøse republikanere, baser sig i den der markerkoalition. koalition ja. øh, er, er, den, er den også en, vi kan sætte flueben ved? Altså, er det også en, øh, en, en koalition, der taler for, at det her faktisk godt kan lykkes for Trump? Det er i hvert fald, øh, det er i hvert fald øh, en meget, meget stor del af Donald Trumps base, og, og, og hvor man kan sige, at demokraterne har haft held med at mobilisere en anden gruppe vælgere, vælgerne, nemlig de er veluddannede, så har Donald Trump i den grad været i stand til at appellere til de amerikanere, der har de laveste uddannelser og dem med de mindste indkomster. Og det er altså en, en, en, en stemme, der er jo lige god, uanset det, sig selv, hvilken indkomst man har. Og der har Donald Trump altså virkelig været god til at hive fat i de her vælgere. Han står utrolig stærkt med sin makka dagsorden, og det er der jo flere grunde til. Der er en del af Trumps vælgere, der køber ind på den her isolationistiske tilgang til verden. USA, eller hvad hedder det, USA skal tage sig af USA først, America først, og så må vi lade resten af verden sejle deres egen sø, fordi at det er her, vi har brug for pengene, vi har store sociale problemer, vi har ikke råd til vores husleje, inflationen er høj og alle de her ting. Og, og de vælgere har Trump virkelig, virkelig været, øh, været, været dygtig til at tale til, Æ, øh, og, og det har demokraterne øh, øh, simpelthen ikke, ikke, ikke set og ikke været i stand til. Det er virkelig, det er jo faktisk en helt vild koalition. Det vil svare lidt til, at nogen var i stand til herhjemme at bygge sådan en bro mellem, hvad skal man sige, Inger Støjbergs DF Skule Danmark og så sådan det borgerlige. Nordsjælland, eller noget i den retning, ikke? Jo, og det er virkelig en markant øh, udvikling. Jeg synes så lige, vi skal huske, men det kommer vi sikkert til senere, at der jo stadigvæk er en del af de ærge konservative øh, amerikanere, altså, øh, og særligt de konservative i storebyerne, der ikke har købt ind på den agenda øh, overhovedet. Men det er rigtigt, det lykkedes Trump at samle arbejdervælgerne øh, og de konservative i den MAGA-koalition. Så skal vi videre til det næste punkt. Og nu øh, spiller lige et klip øh, mere her fra, fra Donald Trump der holdt rally forleden, og det vi skal hæfte os ved her er ikke hans retorik, den kommer vi tilbage til, men det er øh, det, han taler om. Emnet, altså. Lad os høre. If I had prisons that were teaming with MS 13 and all sorts of people that they've got to take care of for the next 50 years, right? Young people are in jail for. Years, if you call them people, I don't have people. In some cases, not people, in my opinion. Ja, yeah, in some cases, they're not people, siger han om de illegale immigranter. Altså, Jakob. Noget af det, som man ofte nævner som noget, af det, der kunne øh, gøre, at Donald Trump faktisk bliver præsident, det er, at han politisk har placeret sig der, hvor mange amerikanere er på nogle helt afgørende områder. Altså illegal indvandring, altså der er hul i grænsen. Det kan også være økonomien. Det kan være sådan mm. den der kulturkamp kamp mellem. De er woke, og de er ikke vok ja. øh, Og det kan også være det, du nævnte lige før, altså isolationismen. America first. Skal vi bidrage til alle krig rundt om i verden, og, og skal vi bare øh, tillade åndfære konkurrence i forhold til øh, erhvervslivet? Trump vil jo indføre nogle, nogle voldsomme tariffer, for eksempel på, på, på biler. Øh, er, er altså, nogle mener jo, at det her det er, simpelthen, det er det, der... Mest sandsynligt vil Trump præsidentposten igen. Og jeg vil også både den påstand, at det meget ne nemt kan blive det. Altså, jeg tror ikke, der er nogen amerikanere efterhånden, der ikke synes, at, at der er et kæmpestort problem ved det antal af migranter, der kommer over den amerikanske grænse. Jeg tror også, at de fleste amerikanere mener, at det er et problem, som Joe Biden har negligeret. Særligt ved at omstøde nogle af Trump-ægerens meget kontante, og måske nogle vil dem hårde, restriktioner på immigration ned ved den meksikanske grænse, og du kan ikke finde en vælger, der nærmest ikke nævner immigration som noget af det aller, aller, aller vigtigste. Det kan jo være lidt paradoxalt, for jeg ved også, at vi talte med, med Ulrik Bige i programmet om det der med, at det faktisk også er immigrationen, der har været med til at, at, at, at, at sikre, at USA har en fornuftig økonomi i dag, netop på grund af alle de migranter, der er kommet ind. Men det er slet ikke sådan, det bliver set ude i i USA, og slet ikke sådan, det bliver set i det øh, øh, republikanske USA, og selv de, øh, hvad ved jeg, de, de moderate konservative, øh, jeg har talt med øh, i Iowa og New Hampshire, øh, som måske ikke engang vil stemme på Donald Trump, men måske i stedet for at stemme på Joe Biden, jamen de siger os alle sammen, men Biden har et kæmpe problem med grænsepolitikken. Det er den, øh, det, det aller øh, største for dem. Hvorfor har demokraterne ikke indset det her for længe siden? Ja, det, altså det, det er et godt spørgsmål. Jeg tror sådan set, at, at, at, at, at der er flere forskellige grunde til det. Et er, at det demokratiske hjerteblod. man synes, at migration er en god ting for USA. Det er fornuftigt, at USA har en, en stor del af landet, som kommer ind, hvad hedder det, som er migranter. De bidrager til det amerikanske øh, samfund. Men så tror jeg sådan set også, at det der skete mellem 2017 og 2021, hvor Donald Trump var præsident, øh, det, det var så hårdt at se for øh, demokraterne, at de på en eller anden måde rykkede sig endnu mere til venstre, når det kom til immigration øh, og, og grænsepolitik. Så da Biden så endelig kom til, jamen, så omstødte man nogle af, af de her meget hårde øh, trump ære øh, tiltagene ved grænsen. Og, og så troede man så, at det, det skal nok gå det hele. Det gjorde det sig ikke. Migranterne væltede ind i hovedetal, Donald Trump kalder det en invasion fra den meksikanske øh, grænse. Og, øh, og det er selvfølgelig et hårdt ord at bruge. Men man må bare sige, at det er nogle rekordhøje tal øh, af mennesker, der kommer ind øh, over den meksikanske grænse. Der er så sat en lille prop i det øh, for nu. Men, øh, men som jeg fortalte om programmet før her så var øh, der er i december måned rekordmange migranter, der kom over grænsen. Godt, så det sætter vi også hak ved. Det er nok det, der trækker i retning af en uh, president Trump igen. Så går vi videre til, til sagerne, fordi... Og det er jo spændende, fordi alle os, der sad med, med, med, med kæben helt nede i gulvhøjde den 6. januar 2021, tænkte jo nok dengang, at Trump er færdig på grund af det her. Mm. Øh, og nu kører der fire øh, retssager, hvor to handler om, at han forsøgte at at underkende eller, eller øh, omstyrte et, øh, et, et, et, et lovligt og, og korrekt øh, valg. Og alligevel er der nogen, der argumenterer for, at alle de her sager faktisk er en fordel for Trump. Hvordan, hvordan ser du på det? Ja, altså, øh, man kan sige, der er jo ingen tvivl om, at, øh, at, at det narrativ, Trump har forsøgt sig med øh, lige fra begyndelsen, altså at han er udsat øh, for en heksejagt af de unge, unge, demokrater, han siger det jo selv, Uh, uh, nobody's been indicted as much as I have. Altså, der er ingen, der er blevet tiltalt så meget som, uh, som jeg er. Og, og det resonerer simpelthen meget godt blandt hans vælgere, jeg tror simpelthen set også blandt nogle moderate, at man mener, at, uh, at, uh, at det her, det er, det, det er gået for langt. Altså, der, der er simpelthen... Uh, der er simpelthen uh, der er simpelthen, det er simpelthen politisk motiveret, at, at, at alle de her sager rammer Donald Trump. Og det er jo måske ikke så svært på en eller anden måde at sætte sig ind i, hvorfor folk reagerer sådan og tænker sådan. Også fordi, du kan se det i, i staten New York, at justitsministeren er udpeget af demokraterne, eller er demokrat, og, og hvad hedder det, anklageren deroppe er også demokrat. så er det jo i USA. Man, man har en, en, et politisk tilhørsted på de her poster. Og derfor kan det også godt se ud som om, at, at, at nogle af de her sager, de har en, en politiske motiv, motivation. Men jeg synes også, at man også bliver nødt til at kigge på den anden side og sige, jamen det kan jo også godt være, men Trump har jo også en juridisk fordel uh, ved, at for eksempel højesteret er uh, med et konservativt flertal, at han har jo indsat tre uh, meget konservative dommer uh, i sin tid som, uh, som, uh, som, som præsident, uh, for eksempel dommeren der skal overvære eller der står for sagen i Florida der altså sagen om de klassificerede dokumenter som blev fundet på Majalago Eileen Cannon ja hun er også Trump udpeget så man kan sige at det kan godt være at Trump er under pres i nogle af staterne og at man kunne øh, forledes til at tro, at der var et politisk motivation blandt øh, nogle af retssagerne. Men så har han jo også en fordel i andre, øh, i andre øh, sager. Og uanset hvad man mener, så bliver man jo også bare nødt til at komme til en erkendelse af, jamen det er sådan, det amerikanske system er indrettet. Øh, der har man øh, hvad hedder det, øh, anklager, der har en, en, en politisk øh, baggrund. Det er meget sjovt, Jacob, fordi når, når jeg hørte dig sige det der, så, så, så man får sådan en fornemmelse af at være, at igen, at være inde i sådan et hul om hejhus, hvor, hvor, hvor det er jo indlysende, at, at, at man, kan, man kan anskue det amerikanske retssystem som politiseret. Men det lyder på den ene <hømmen> side som om, at, at, at Trump kan bygge sådan en dolkestødslegende op omkring, at man er efter ham. Det politiserede retssystem er efter ham. Og så på den anden side, så kan han egentlig også drage fordel af det. Ja, Ren juri altså, rent ja. juridisk. Man kan godt begynde at diskutere, om det er rimeligt, men altså, som min gamle latinlærer sagde, I est", Sådan er det. Det er der jo ikke noget at gøre ved, sådan er USA'en ud. Så har vi lige et, et, et sidste øh, emne, som kan øh, være med til at trække retning, mener nogen i hvert fald, af, at det bliver Trump igen. Og det er det med Alleren. Altså, øh, at øh, Joe Biden jo er øh, 81 år, Trump er også næsten lige så gammel, men på en eller anden måde viser han, øh, virker han knap så mærket af sin, af sin alder. Hvor står vi i den der aldersdiskussion lige nu i USA, ja. Ja. Og, og det har jo været, det har jo været energi, øh, aller, øh, altså en af de ting, der faktisk har fyldt øh, allermest hårdere, fordi det er fuldstændig rigtigt, som du siger, Biden virker bare ældre end Trump. Jeg tror også lige, man skal have en mente, at Trump har en fortid som reality-stjerne og entertainer, og det betyder også, at han er meget bevidst om, hvordan han fremtræder, når han gør. Han bruger makeup, ved vi, og hvis man fanger ham, hvad skal man sige, paparazzi-style, som der jo nogle gange er nogle fotografer, der gør på golfbanen osv., så kan man jo også efterhånden godt se, at Trump er en ældre mand. Men det ændrer altså ikke på det faktum, at Joe Biden, altså det, det, det er den fortælling, der har været om Biden, at han er alt, alt, alt, for gammel til at være USA's præsident. Og det tror jeg sådan set stadigvæk, at der er fleste amerikanere, der også synes. Men jeg må bare sige, på det seneste, og nu var måske pelsen lidt, men på det seneste, der er det ligesom om, at den dagsorden simpelthen ikke fylder. Altså den gik jo, det gik jo helt galt, da den her Robert Hurt, rapport kom ud og slog fast, at Biden var en velmenende ældre mand. Altså det var ligesom lavpunktet. Ja, men hukommelse, en dårlig hukommelse. Jo, du er rigtigt, tom. Men jeg altså må bare sige efter, og særligt efter uh, State of the Union-taling, der er det altså ligesom om, at den her dagsorden på en eller anden måde, Altså det, det, det må man bare konstatere i alle amerikanske medier, også på Fox News, der fylder den her dagsorden øh, mindre og mindre og mindre. Spørgsmålet er, om det er øh, noget, der i midlertid lige nu, fordi der er andre ting, der optager øh, amerikanerne, øh, eller om den kommer til at fylde igen. Det tror jeg sådan set også er op til virkeligheden. Altså, hvad kommer til at ske? Fordi det er klart, at hvis Biden endnu engang står i en tale og kommer til at sige, øh, hvad hedder det, omtale Mexicos præsident som en anden, end den han er, og afdøde franske præsidenter, der han ellers har sagt om mærkelige ting. Og hvis han falder på sengen, hvis han virker skrøbelig osv., så, så kan den bestemt komme til at fylde rigtig meget igen. Men for nu, der, der, der er der altså en form for... Øh, den dagsorden har vi været i gang med, den fylder ikke så meget nu. Og okay, så kan jeg mig her forleden dag, at Joe Biden har købt nogle nye sko med nogle ja. kæmpe store såler, som, som skulle være sådan noget nær en garanti mod, at han går rundt og falder hele tiden. Så, så det, det, ja. det, det kan jo være, at han har garderet sig på den front. Men jeg må jo også bare sige, at det er, at det er, at det er, at det er nødvendigt. Det viser jo også en eller anden form for desperation ikke? blandt hans rådgiver og dem, der står ham nært. Altså, det må bare ikke ske igen, det ved folk godt. Og så bliver man ligesom nødt til nærmest at, at, at, at, at, at putte skruer i ham, for at han rent faktisk kan stå opbrengst. Jakob, det var argumenterne for, at det bliver Trump, der bliver præsident til november. Og der, hvor vi står i, i, i, i programmet her i dag nu, det er jo så et sted, hvor det... Og det virker, som om det næsten er uundgåeligt. Men der er faktisk også nogle argumenter for det modsatte. Og øh, nu skal vi så tale lidt om, hvad, hvad kan føre til, at det rent faktisk ikke bliver Trump, men bliver Joe Biden, der bliver genvalgt. Og lad, lad os lige til en start her høre Nikki Haley. Da hun trak sig fra det republikanske præsidentkapløb, sagde hun følgende. Jeg har always been en conservative Republican and always supported the Republican nominee. But on this question, as she did on so many others, Margaret Thatcher provided some good advice when she said, quote, never just follow the crowd. Always make up your own mind. It is now up to Donald Trump to earn the votes of those in our party and beyond it who did not support him. And I hope he does that. Ja, det er nu op til Donald Trump at sørge for, at han kan få Nikke Helis øh, tilhængere med ombord. Har han fået det, Jacob? Nej, det har han på ingen måde, Tom. For at være helt ærlig, så er det det største mysterie øh, for mig overhovedet. Det er i virkeligheden, øh, hvorfor at Trump ikke ændrer øh, sin strategi snart. Fordi at han jo har sin base. Der er ingen... Altså dem, der elsker Trump, de elsker Trump. Dem har han. Han behøver at synes, at overhovedet ikke at appellere til dem. Længere. Det eneste, han behøver, er ikke det eneste, men noget af det vigtigste, han behøver at gøre, det er jo netop at appellere til de her vælgere, som Nikki Haley øh, havde. Og det kunne han jo gøre ved at moderere sig og række ind over midten og forsøge at få nogle af de her vælgere ombord. Og det gør han simpelthen ikke på nuværende tidspunkt. Og det undrer mig meget, fordi at han har jo faktisk et tidligt forspring til at gøre sådan noget her. Primærvalget er blevet afgjort meget, meget, meget tidligt i år, og derfor kunne Trump bruge de næste syv måneder på at blive mere, mere moderat, og det gør han ikke. Og jeg, jeg, altså, mit bedste bud skal, skal simpelthen være, at det er ikke noget selv, at kommer frem til. En professor, jeg talte med på Harvard, der hedder Ryan Inos, sagde til mig forleden, at det handler simpelthen ifølge ham om, at Trump mangler den der disciplin, han har den ikke, den personlige disciplin, til at gøre det, fordi han, han går rundt med en klippefast tro på, at han godt kan vinde ved at fortsætte med at være 100% sig selv, og ikke moderere sig selv, fordi det var det, han gjorde i 2016. Ja, og, og er der ikke også et eller andet her, altså, som er sådan lidt, altså, at det sådan er, er sådan standard standardforventning til en præsidentkandidat? For jeg, jeg kan også huske tilbage i 2015 og 2016, hvor, hvor Trump også smed øh, alle hvad hedder det, alle papir fra sig og bare talte løs, og blev ved med at gøre det efter, han blev præsident, og folk sagde, mm -hmm. hvornår bliver han normal at høre på, og det, det blev han aldrig, fordi han i virkeligheden virker bedst, når han er Trump. Altså, er det fuldstændig er, er, er, er, det ja. ikke en, er det ikke en illusion at tro på, at han, han bliver noget andet end Trump? Jo, det er, fuldstændig rigtigt. det er fuldstændig rigtigt, og det kan du også se på de uh, få gange, hvor der er en eller anden uh, presserådgiver, en, en, en strateg, der har bedt Trump om at sidde og sige, det og det og det, jamen så, så, så laver det en overskrift eller to, og så tror man i et kort sekund på, om det kunne være, at han var blevet moderat, og så går der en dag, og så er han tilbage på sit gamle spor. Det er fuldstændig umuligt at tænde Donald Trump, og jeg tror, jeg, tror altså ikke, man skal, jeg tror heller ikke, man skal regne med, at det kommer til at, at ske. Og der er vi så nede ved kernen, for det er det, der bliver et af Trumps allerstørste problemer til valget, fordi han... Altså, det, det er ikke øh, noget, jeg finder på, eller andre finder på, men han kan ikke vinde et præsidentvalg udelukkende ved at plere til sin egen Det er simpelthen ikke muligt. Du, du fortæller mig, du har, du, har, du har vendt tilbage til nogle af de Nikki Haley-støtter, du talte med under de tidlige primærvalg i februar, og har spurgt dem, hvor de står nu. Er det ikke rigtigt? Jo, øh, og øh, Trump har jo altså også tallene imod sig øh, i det her at 52 procent af de vælger der stemte på Nikki Haley, de har tænkt sig ikke engang at blive hjemme, men de har tænkt sig at stemme på Joe Biden, så bekymrede er de over Trump. Jeg talte med en vælger i går, Richard Lugier, som var en af de personer, der forsøgte at få folk i Iowa til at stemme på Nikki Haley. Det lykkedes ikke, og han har simpelthen valgt at sige, jamen så stemmer, så stemmer jeg på Donald Trump til november. Og dem skal der altså ikke være særlig mange af for Trump, før at det bliver et problem. Han bliver nødt til at få fat i de her vælgere. Og det er jo også noget af det, som jeg så har talt med Bidens kampagne. Folk om forleden talte jeg med Rufus Gifford, som vi jo selvfølgelig også kender fra Danmark, fordi han var USA's mand i Rudhave. Det er derude, den amerikanske ambassadør bor nord for København. Mellem 2013 og 2017 øh, boede han i Danmark, og nu, er han jo, øh, nu arbejder han for præsident Bidens kampagne, efter han har været øh, protokolschef. Og Rufus øh, siger til mig, at det, der er hans allerstørste opgave lige nu, det er at tale med hele vælgere. Han er overbevist om, at han ka kan få de vælgere ind under øh, det demokratiske telt, øh, simpelthen ved at sige, at okay, det kan godt være, at der er mange ting, vi er uenige om, men det allervigtigste i USA er vel at bevare det amerikanske demokrati og frihederne, som vi nyder godt af i USA. Og det er jo hele Bidens narrativ i den her kampagne, det er, at alle de værdier, de amerikanske værdier, de er under pres fra Trumpismen. Og det er det, vi nu er ude og forsøge at få, at få de her uh, disserterede republikanere uh, med på. Den idé, at det kan godt være, I ikke er enige med altid, man lader at stå og bevare det amerikanske demokrati. Om han lykkedes uh, med den fortælling, uh, det, uh, det må vi jo se på. Uh, noget taler for det, det lykkedes i 2020, og man må jo om ikke andet sige, at, uh, at der er sket meget siden 2020-valget, altså løgnen om angrebet på kongressen, der kunne pege i retningen af, at, at Gifford får held med det her. Men jeg vil også sige, på den anden side, så er det også en meget abstrakt ting for mange amerikanere. Altså, jeg synes, det er, jeg synes, det er svært at udlede, at mange af de mennesker, jeg møder ude i de mere øde områder i USA, er bange for, at det amerikanske demokrati vil blive afviklet, hvis, president Trump, eller hvis Donald Trump vinder præsidentvalget igen. Det er for abstrakt for dem, de vil hellere have lavet benzinpriser, inflationen ned og huslejepriserne ned. Det er meget mere konkret, og det er altså svagheden ved demokraternes strategi. Ja, lad os lige høre Joe Biden her, fordi det bliver jo nok det, vi kommer til at høre fra demokraterne igen og igen og igen. Det er et par måneder gammelt det her, men det er bare, at Joe Biden som skød i gang i sin sin egen øh, velkomst. Lad os lige høre. Det er the first national election since January 6 Insurrection placed a dagger at the throat of American democracy. Since that moment, we all know Donald Trump is. We have to is, who are we? That's what's Who are we? Ja, det, det ligger ligesom, ligesom linjen. Jakob, vi snakkede om også inden vi gik på her, at til at få det her budskab ud, så har demokraterne måske en fordel der kan gøre, at det bliver lidt sværere for Donald Trump nemlig at de har flere penge. Ja, det er rigtigt, og det er og det er jo et et kæmpestort problem for republikanerne nu, det er, at, at, at demokraternes penge kan simpelthen er betydeligt større end republikanernes er. Og, og så kan man godt tænke sådan med sådan demokratiske danske briller, altså er det ikke fuldstændig vanvittigt, at, at det kan have en afgørende effekt, men det er der altså ikke money talks i USA, og, og det betyder rigtig meget for, hvor langt man kan nå ud med sine budskaber, hvor mange reklame, hvor, hvor mange reklamer man kan indrykke på TV, og og alt muligt andet. Og der har demokraterne altså en, en kæmpestor fordel på nuværende tidspunkt, og jo også den fordel, at de er gået øh, i gang meget tidligt, og lige nu tæppe bombarderer de med amerikanerne, men netop det budskab på alle fronter, om det er kabel, tv, øh, sociale medier eller hvor det er, så er det lige præcis det budskab, øh, at det, det amerikanske demokrati er i fare, og, og sammen skal vi bevare det. Øhm, og man må sige, hvis man sådan lige skal kigge lidt forsigtigt, det talte vi også sammen om i, i, i starten af udsendelsen her i meningsmålingerne, så er der jo øh, en bevægelse i gang i de målinger, som har ligget øh, i Trumps favør i meget, meget lang tid nu. Øh, Biden rykker tættere på også i de nationale målinger, og der er nu øh, altså, nærmest dødt løb i de fleste øh, nationale øh, målinger. Og hvis det fortsætter, hvis demokraterne fortsætter med den økonomiske distance til republikanerne, så kan det godt blive rigtig farligt for Donald Trump. Og der er måske noget, vi lige skal runde os der, fordi der er også sket det siden 2020-valget. At der har været flere andre valg i USA. Der har både været midtvejsvalget i 2022, der har været nogle abortafstemninger rundt omkring staterne, der har været flere andre afstemninger, hvor demokraterne faktisk har klaret sig måske bedre end forventet. Senest så jeg, der var et, et valg til det lokale senat nede i Alabama- i øh, tirsdags, mm. hvor, en, øh, hvor en demokratisk kandidat, som havde brugt abort-spørgsmålet øh, meget fremtrædende i sin valgkamp, faktisk slog sine republikanske modstandere øh, efter at have tabt, jeg tror, med 7 point øh, ved, ved, ved det seneste valg. Det her ab abortspørgsmål. spørgsmål kan, kan, kan det blive et spørgsmål, der kan trække i retning af, at, øh, at Joe Biden faktisk godt kan, kan ende med at vinde det her præsidentvalg? Det kan det bestemt, og det er, jo det, altså det er jo i virkeligheden også det, som Biden forsøger at samle under her, den her paraply af emner, altså det amerikanske demokrati og under pres, der samler han jo også abortspørgsmålet det her med, at nu, skal, at nu kan kvinder ikke selv vælge, hvad de vil gøre med deres egen krop længere. Det er også noget, republikanerne har taget fra amerikanske kvinder, og det resonerer altså meget, meget godt ved vælgerne, og der har... Biden og demokraterne i de sidste år været meget, meget dygtige til at mobilisere de veluddannede vælgere og vælgere i det hele taget til at komme ud og tage stilling i de her spørgsmål. Og der må man bare sige, der overperformer demokraterne så meget, at de også under midtvejsvalget, som du også nævner i 2022, jo gik imod alle odds i forhold til meningsmålingene, der jo pegede på det, man i USA betegnede som en red wave, altså en rød bølge. Og når vi ser rød, så er det, fordi republikanerne har partifarven rød. Og den udeblev simpelthen, og demokraterne kunne jo bevare et, et spændt flertal i senatet. Det var fuldstændig overraskende for mange. Og det viser altså, hvor potent det her spørgsmål det kan være, når det kommer til, til præsidentvalget. Det er noget, amerikanerne går meget op i. Og det er meget, meget, altså man kan sige, hvad hedder det, at er noget, som om, altså amerikanerne vil gerne have adgang til fri abort på det store, i det store hele. Det er ikke en republikansk lindersag at bare begrænse adgangen til fri abort. Og demokraterne skal nok vide at benytte sig af det emne i, i valgkampen. Til aller, aller sidst, øh, Jacob, vi talte jo om alle de her retssager som, som noget, der kunne gavne Trump. Øh, men men ka, kan de stadig komme til at forstå? styrer hans valgkamp på en måde, der skader ham så meget, at det kan indme med en Biden-sejr? han siger det jo lidt selv, Trump. Altså, det skal man jo også huske den her, den her ikke-moderate Trump, som vi taler om. Han er jo også nogle gange hudløs ærlig, og han siger jo selv, nobody wants to be indicted. Og det er klart, altså, du kan nærmest også se det på ham, når han kommer ud af af retslokaler i New York. Han ligner ikke en glad mand. Det er forstyrrende for ham, uanset hvordan man vender og drejer den. Så kan det godt være, at han er god til at kapitalisere på dem. Han er god til at samle dollars ind, når han bliver hvad hedder det, tiltalt, og når han er i retslige problemer, fordi at folk køber ind på hele den her med, den heksejagt. Men det er bestemt noget, der, der forstyrrer hans kampagne. For det er klart for republikanerne, der er Donald Trump stjernløn. Han skal være ud og møde amerikanerne. Han skal holde rallies, og han skal rundt og møde amerikanerne. Og det siger sig selv, det kan han ikke gøre, hvis han sidder i retslokaler, hverken i Washington, i Florida eller i New York. Godt, Jacob. Øh, nu har vi talt, øh, det er sådan igen nogle, nogle, øh, nogle temaer, nogle punkter, der kunne trække i retning af, at Trump bliver præsident, nogle andre ting, der kunne tale i retning af, at Joe Biden vinder igen. Hvis du sådan skal lige løfte op i helikopteren og se lidt på det. Jeg vil ikke bede dig om at gætte på, hvem der vinder. Så fræk vil jeg ikke være. Men, men hvordan, hvordan ser det ud her syv, syv måneder før præsidentvalget i din optik? Altså lad mig sige det på den måde. Hvis du har spurgt mig for tre måneder siden, så vil jeg sige, at det her det kan meget nemt ende med en trump sejr og det, det er meningsmålingerne, jeg tager øh, øh, i betragtning der. Øh, og der vil jeg sige, der tyder det på, at det bliver noget mere spændende nu. Øh, og jeg er fuldstændig rigtig, som du siger, jeg vil ikke spå om det hverken bliver Trump eller Biden, men jeg vil i hvert fald bare konstatere, at det her, den her valgkamp øh, bliver mere og mere spændende, fordi at de hele tiden øh, rykker mod hinanden. Og der er så forsvindende få stemmer, der kommer til at afgøre det her valg. Og sådan har det, jo, ja, det jo også lidt. Altså, det kan gå til begge sider. Øh, jeg har også selv skrevet lidt om det. Altså, der er, det er jo meget moderne at preppe øh, ja. for tiden. <laughs> øh, så, så, så, derfor, så derfor har jeg måske sådan lidt, lidt det blik på det. Det er måske meget godt at preppe og øh, forberede ja. sig på, at, øh, at Trump kan blive, øh, blive valgt øh, øh, igen. Ja. også fordi, at det var jo også en, altså, Det er jo også det, man skal huske øh, den her gang. Denne gang tror jeg jo ikke, at det vil jo ikke være den samme overraskelse, som det var i 2016, da Donald Trump blev præsident. Jeg forventer folk, at det kan godt ske øh, også. Så øh, ja, øh, sådan ligger det. Vi må se, hvordan det ender. Det er i hvert fald så spændende, så der er rigtig god grund til at blive ved med at lytte her til Toms Saloon. Vi er tilbage igen i, i næste uge. Tak skal du have, Jacob, fordi du er med her og god påskeferie, når du er kommet hen over Atlanten. Det meget